Аж задихалась, штовхає мене за рукав, смикає «Годинонько ж моя, як вона охижила, яке страшне зробилось в неї теличко гожіє!» На той крики пані не задлялась прилізти. Давай мене лаяти. Ще нахвалялась і бити. А ми, спасибі Богу, того не дознавали однею, поки не вселилась панночка. Вчалися тоді в нас карності щоденний плач. Чи хто всміхнеться, не часто всміхалися? Панночка біжить до старої. Бабунь, у мене не шанують. Чи хто заплаче? Бабуню, діла не роблять та ще й плачуть. Та на всіх такеньки вадить та й вадить навадниця наша, а стара людує. Я нас карає, молодий вік, і згадала. Тільки й дишемо. Було як наїде гостей паничів, та трохи забуде про нас панночка, вийде до них, ляскотить по пташиному, привіт на люба і що то не пізнати. А вже як ці паничі коло неї, той поруч з нею шиться, а тон з на неї очима світить, сей у нею утропу а той знов збоку поглядом забирає. Вона ж між ними, мов та я звивається. Котори то з них попадеться, говоримо. Було дівчата. До знає не шлиха. Спершу стара пані тішилась великотими гостьми, а далі, як почались між ними сварки, стала думати та гадати. Не рада вже їм да не одбити. Наїде їх силичка одна, та кожний жето домагається панночиного привіту собі. Один одного зневажає та й сваряться, і гризуться. Почала вже їх стара пані з собаками за очі взивати. Аж так на досі доля панночина прийшла. І шарахнули вони усі от псів розсип, себе самих соромлячися. Спізнався з панночкою полковий лікар та й почав щодня вчащати. Такий він був тихий, звичайний, до кожного привітний і на панноча не походив». А як з нею спізнався? Вже давненько панночки приїжджі переносили, що який-то вже там лікар полковий хороший. І брови йому чорні, і у старому яні, і станом високий. Така вже краса, що й не сказати. Тільки що гордий дуже. На жодну не погляне, не заговорить. Хоч там, як до його не заходь. Панночка, чуючи таке, було частенько говорить старій. Якби ви бабусечку того лікаря до нас завітали, нехай побачу який... А стара було на те. «Моя дитина, надсукотали ці верхомки скосирні, а ти віри пойняла. Велико диво, полковий лікар, все злидні, бідота, що тобі з такими заходити? Та нехай я тільки його побачу, бабуню, чи справді він такий, як славлють? Цур йому ще в'яжеться, і так уже багато коло тебе звивається, а жоден не сватає. Один одного перебиває та сваряться, бо дай ви виказились». Отже, як стара одмагалась, а внучечка, як на пню стала. Лікаря та й лікаря. Першого ж наїзду, як жарнув полковий начал, мусила стара ними переказувати, що лікаря до себе в гостину запрошує. Ці живо погодились. «Привеземо, привеземо», – кажуть. «А коли ж ви нас відвідаєте?» – питає панночка. «Сюди туди обертаючись та вічі їм заглядаючи на як лисиня. хутко? Коли ви такі ласкаві, то ми й позавтріму будемо, кажуть гості, як на ногах не підлітуючи, і поїхали раденькі ще дурненькі. Та вже й убралась того дня панночка хороше, а стара супиться та все бурчить. Нащо нам то гольнища дима здалася? Панночка, наче не чує того слова, стара тільки тим виміщає, що нас душить. Коли наїхали полкові, а лікаря нема. «Дякую», – кажуть, – «за ласку, та не мав його часу ані години. Недужих у його багато. Лічить». «І не його», – каже стара, – «нехай лічить з Богом». Панночка тільки почервоніла і уста закосила. Та й було ж нам, як гостей випроводили, за все ми оттерпіли. Того ж таки тижня самого занедужила панночка, охає і стогне, і кричить. Стара злякалась, плаче, по лікаря шле, а полковий знающий, кажуть, та й живе ближче за всіх, по його. Тим часом паночка вбралась якнайкраще, та й лежить у ліжку, як мальована, дожидає. Приїхав він, подивився, розпитав, а вона ж то вже і голівку хилить, і говорить, помість співає, побув як у годинку, та й прощається. Завтра навідаюсь. Стара питав внучечки, внучечка задумалась, тільки їй на питання головою киває – а як стара спитала, що, як лікар, показався як, то вона стрепенулась. Гордий, каже, такий, як пан вельможний, і що він собі думає?